Csak jóval később derült ki, hogy mire használta fel abumán sorsaik ezt a három napot. Egyelőre én sem térek ki rá, mert fontosabb beszámolóim vannak. Három nappal később ugyanis, pontosan éjfélkor, ahogy az már a kísértet históriákban lenni szokott, néhány kísértet jelent meg az erődünkben, és az egyik közülük egy vendéghez egyáltalán nem illő modorban, Felpofozta Izenfusz Hektort. Valamivel később Izenfusz Hektor a maga könyvelői stílusában így adta elő a történteket. Hát ezt az eljárást minden esetre bevezetem a tartozik oldalra, azt mondhatom. ha idegesebb ember lennék, a frászt kaphattam volna? Mondhatom már. Régen kezdtem ilyen kétes kimenetelű üzleti vállalkozásba. Az ember belefekteti a nagy rezsit, és kérdés, hogy nem lesze komoly ráfizetés a vége. Megmondtam, hogy minden ilyen vállalkozás kétséges kimenetelű. Valami előre nem látott hiba történik, na és tessék, akkor át esnek a papírjaink, hogy bemondhatjuk a csőtöt. Egyelőre arról beszélj, Kérte kockás kise idegesen, hogy te miért estél akkorát? Miért estem, hát miért estem, na? Vonogatta a vállát Eisenfuss. Csoda, egy hülye kérdés. Hát pofon ütöttek. A kiütött pofon? Az egyik kísértett. Ez barhaság, mondta kockás. Mint tudjuk, kísértetek nincsenek. Mint tudjuk, csak ugyan nincsenek, ismerte el Eisenfúz. Mint azonban eddig nem tudtuk, határozottan több van belőlük a keleténél. Na, ha csak mondj el mindent, a kockás. Na most mit mondják. Monogatta a vállát bosszúsan Eisenfúz. Nyugodtan álltam őrségen a földszinti folyosón, amikor egyszerre csak elém állt, mintha a föld nőtt volna ki, egy fehér leples csukjás alak. Lebegő járással közeledett felém, azután kisértetéjében felkacagott. Hát körülbelül így. Ha ha ha ha ha ha. Hú, hú, hú, hú, hú. Na hát az nem kacagás, mondtam a fejemet rázva. Hát, mi annehelyszég? Kérdezte sérteődöttén ázsinfúz. IJESZGETÉS A néni kéje tért kalácsa ijeszgetés. Az ijesgetés az úgy hangzik, hogy... Hú! Hú! a jobban tudja? Igenis, jobban tudom. Ezen kár vitatkozni. A kísértet felkacagott, mégpedig úgy, hogy... Hú, hú, hú, hú, hú, hú. A kacagás, mondtam, az nem úgy hangzik, hogy hu -hu -hu -hu -hu -hu, hanem úgy, hogy ho ho ho ho, -ho, -ho. Na, én ha még egy szót szól, hát én, én, én, én úgy pafan ütöm, hogy hajött esik. Lármázott Eisenfuss. Mi tudja azt maga, hogy a kísérletek hogyan kacagnak? Na jó, Vágta el a vitát kockás. É, veszek egyetek ezzel. Na, mi történt azután? Megijedt. Hát egy kisé. Már amennyire egy kísértet megijedhet. Nem azt kérdeztem. Maga megijedte. Hogy gondol ilyet? Nem ijed neki meg egy kísértettől? Hát mit Ha Hát Így. ha <síthat> ha <síthat> Na látja? Mondtam diadalmasan. Ugye, hogy nem így kacagott, hogy hu -hu -hu -hu -hu -hu. Csak ugyan nem úgy. Én azonban nem is vagyok kísértet. Na jó, folytassa. Há, mondom, kísértett kísértet ilyet kicsi, amikor látta, hogy én nem ijedtem meg. És elkezdett táncolni. Hát nagyon furcsán táncolt, mert minden lépésnél kis szikrák pattogtak a lába alatt. Ma azt hiszem egy ilyen jelenet alkalmas arra, hogy ideges legyen tőle az ember. Na de én azonban. Nem igen, tudok olyat, amit ő ideges lehetnék. Na. Hát még az sem izgatott fel túlságosan, hogy a tánc kezdetekkor, mintha a földből nőtt volna ki, még négy kísértet pattan, de ribém, mint a színházban a görlek, amikor a primatonna táncolni kezd. És az ő lábuk alatti szikrák pattogtak. Azután az egyik hirtelen lerántotta a fejéről azt a vízét, azt a szerű valamit, ami pedig elfette. Hát és hát eléggé hátborzongató volt, mert hát egy halál feje volt az illetőnek. És maga mit csinált? kérdeztem. Hát most mit lehet ilyenkor tenni, ha az ember elé odaáll valaki, akinek egy halál feje van? vonogatta a vállát Eisenfuss. Babonás ember vagyok, és... – Azt tettem, amit a babon a szabályai előírnak ilyenkor. Megfogtam a gombomat és hármat köptem. – Hátrafelé? – A fenét hátrafelé. A halálfejű kísértetre. – Erre? – Erre? Hát erre pofon vágott, hogy anyatestem. Nagyon türelmetlen és idekes egy kísértet volt. És mire magamhoz tértem, akkor a teljesen eltűntek nyomtalanul. Na, hát így történt. Kisé elégedetlenül ültette még hozzá. Én nem szeretem én az ilyesmit. Rendes kísértet nem él vissza a vendégjoggal. Itétlenül kacag, nu, hát rendben van. Úgy táncol, hogy cikrák pattognak a lába alatt, hát egy-e Halálfeje feje van, a pánya az ördög. Na de, hogy pofonüsse az embert? Hát, az szerintem a legnagyobb szemtelenség. Azt hiszem, proponálni fogom, hogy ezeket a kísérteteket írtani kell. Kockás bólintott, és sötétben mondta. Legyen nyugodt, írtani fogjuk őket. Mert egy kicsit rossz helyen kopogtattak. Azt hiszem, kísértetekkel még nem bántak olyan rosszul, ahogy mi fogunk bánni. <gül> Jó vicc. A sátán légió tagjait akarják kísértet stóriákkal megrendíteni. Na csak kerüljek szembe egy ilyennel. Alig, hogy ezt mondta, valahonnan egészen érthetetlenül és megmagyarázhatatlanul, tizenkét visítozó, és a farkánál fogva egy máshoz kötött patkány hullott a nyakába. Ez valamennyiünknek feltűnt. Na, ezen tűnődhetnek egy kicsit. A helyzet, amely a fentiek alapján előállott, minden inkább volt, mint nyugodt és békés. Ha az embernek egy patkány füzér esik a nyakába, akkor általában nem maradt hideg és érzéketlen, hát valamint azok sem, akik e jelenetnél, mint nézők szerepelnek. Külön tanulmány volt elnézni, hogy ez a váratlan esemény milyen különböző hatásokat váltott ki a szemtanúkból. Kockás, az eset szenvedő hőse például káromkodott. Én, mint a szenvedő hős barátja, természetesen röhögtem. Aztán, mivel tudtam, hogy egy jó barátnak ilyenkor érdeklődést kell mutatni, és hát esedékes volt, hogy végre megszólaljon valaki. Pierrehez fordulva megkérdeztem. Hogy vagy? Lehet, hogy túl érzékeny vagyok, de egy kis értő volt, amit válaszolt. Viszont ugyanakkor megfigyelhettem, hogy egyszöncs, mint Napóleon aki csak nem rég lógott fejjel lefelé az ásló tartórudon, és e helyzetben nem viselkedett valami türelmesen. Most, mivel nem ő volt bajban, a falhoz dőlt és higgattal számolta a felfűzött patkányokat. Mit a gőzkalapács, zsebre a kezét, és néhányat füttyentett egészen érthetetlenül. Gladys Duboá, úgy viselkedett, mint egy nő, akinek a titkos semmi semmiféle köze sincs. Értelem mozdulatot tett, hogy két kézzel összekapja a szoknyáját, mára, hogy azt ilyet fehér személyek szokták, ha egér a lábuk elé. A mozdulat kárba veszett, mert csak akkor vette észre, hogy fehér bricsesznadrág van rajta. Szokolóv a falat ütögette az öklével, és állandóan lárbázott. Ezt kiabálta. No, – Na, mi csodán márhásák! Hihét hi -hi nyek, kak, lé, ha, mi csodán Hát körülbelül így festett kicsin de válogatott társaságunk a patkány lehullásának pillanatában. Végre nagy nehezen lerázta a magáról kockás a felfűzött rákcsálókat. A nevezett ideges állatok ez alatt lerákcsálták zubonyaválláról a számát és a személyi számát, valamint elől a mellén a felső zsebéből kikandikáló szivarok végeit. Mikor azután a földre hullottak és tizenkettel legalább huszonnégy felé próbáltak szaladni, Clarice Dubois, a titkos szolgálat rettenthetetlen tagja, felsikoltott és elájult. Pilóta, mondtam, nagyon higgadtan, ami annál is könnyebben menne nálam, mivel a patkányok nem az én nyakamba voltak az imént. Pilóta, fiam, mondtam, légy szíves, ugorj és hozz egy pohár vizet. Pilóta, fiam, dühösen nézett rám, mert önérzetes ember volt, és nem szerette, ha ilyen rövid úton utasítják ilyenfajta dolgok elvégzésére. A höldre való tekintettel azonban mégiscsak erőt vett magán, és elhozta a vizet. Clariz duboát magához térítettük. Agyor estelte magát a gyengesége miatt. Tőlünk telhetően végigasztaltuk, de nemigen akadt még nő a garnizonban, aki nyugodt maradt volna, ha patkányt lát. Tehát még tizenkettőt. A harc tehát megindult, pedig úgy, ahogy sejtettük. Sikerült magunkra terelni Abumán sursej figyelmét pontosan azon a módon, ahogy azt spanyol banderijók csinálják, amikor magukra akarják terelni a bika figyelmét, nehogy rárohanjon a torreádorra. Hát olyan kicsi, szöges botra erősített zászlócskákat dobálnak a megvadult bőrébe. Amitől a bika még jobban megvadul, és most már rájuk rohan. És a torreádor ezen a módon kiszabadul szorult helyzetéből. Ezúttal mi voltunk a banderiók. A 44-es erőt a torreador és Abu Mansurseyk a bika. Az óriási arénán pedig dél -Szudán. Na és tudtuk, hogy ez még csak a kezdet kezdete. Abumánsúr sejk rengeteg meglepetést tartogat számunkra, és rövidesen szükség lesz kiegyensúlyozott idegeinkre, erőnkre és bátorságunkra, és arra, hogy a helyén legyen a szívünk. Na és már is volt egy hallatlan problémánk. Teljesen érthetetlenül álltunk a megmagyarázhatatlan tény előtt, hogy a kísértetet játszó ellenfeleink hogyan juthatnak be az erődbe annélkül, hogy észrevennénk? Mert hogy akkor és úgy jutnak be, amikor és ahogy akarják, az biztos.